Teatru Național Radiofonic Fonoteca de Aur Pescărușul, de Anton Pavloviș Cehov. Traducerea, Monica Lerter și Radu Teculescu. În distribuție, Gina Patrichi, George Constantin, Victor Redenciuc, Valeria Seciu, Ion Caramitru, Ștefan Radov, Dorina Lazer, Mitică Popescu. Regia artistică, Dan Cuican. Apele mele la țară, dragul meu Costea și se înțelege de la sine că n-am să mă obișnuiesc niciodată aici. Aseară, aseară m-am culcat la 10 și m-am trezit azi la 9 cu senzația că de atâta somn mi s-a lipit creierul de fundul capului <laughs> și altele de sănul ăsta. După masă, nu știu cum, dar iar m-a furat somnul și acum mă simt frânt. E un fel de coșmar, ca să zic așa. Tu trebuie să stai la orașul lui. Da, vezi, asta e. Niciodată n-am trăit la țară, după cum am vrut. Se întâmpla să iau concediu câte 28 de zile și veneam a să mă odihnesc. Dar atât mă scoteau din fire tot felul de prostii, încât simțeam nevoia să plec în aceea zi. <laughs> Totdeauna am plecat cu plăcere de aici. Dar acum, de când am ieșit la pensie, ca să zic așa... Nu mai am unde să mă duc. Vreau, nu vreau, trebuie să stau aici. Deci vezi un e tot teatru. Da, da, da. Cortina, culisele. Încolo nimic, nici un fel de decor. Fundalul, dalul, mi mi-l dau lacul și zarea. Vom ridica cortina la opt și jumătate precis când răsare luna. Minunat, minunat! Ah, dacă zareci aia în e pierdem tot efectul. Ar fi trebuit să fie aici. Tatăl și mama ei vitregă să țin scai de ea. Ia ar fi mai ușor să scape dintr-o închisoare decât să pleci de acasă. Și tu, uite, tu, barba ți și părul ciufulit. Ar trebui să te mai astea, astea? asta e tragedia vieții a, bă, mele. asta e tragedia Știi că mele? în tinereță avem o mutră de parcă și fost veșnic beat. <laughs> N-am plăcut niciodată femeilor, dar... De ce o fi îmbufnată, sora da, mea? De ce o fi bufnată? Pentru că se plictisește, e geloasă. E pornită împotriva mea, împotriva spectacolului, împotriva piesei mele, pentru că nu joacă ea, știi? Și zareci aia Nici domnul știe piesa, dar o și testă. Și tu s peste cal de... E ciudă că, uite, pe scena asta mică, zareci aia o să aibă succes și nu ea. Mama mea este o curiozitate psihologică. Desigur că are talente inteligente, e în stare să plângă când citești o carte, el știe pe necrasă în întregime pe din afară, îngrijește de bolnav ca un înger. Dar încearcă să o lauză pe Leonora Duze în fața ei. Ha, trebuie să o lauză numai pe ea, să scrii numai despre ea, să o aclam, să fii încântată de jocul ei în trecut și cum aici la țară nu se găsești l-o asemenea pe ție. Uite, se plictisește, se înfurie, toți suntem dușmani ei, toți suntem vinovați. E zgârcită. Știu sigur că are la banca din Odessa șaptezeci de mii de rublei coste. Dar dacă e cer un împlumut, începe să plângă. se a intrat în cap că piesa ta nu o să-i placă mamei ta. Ai început să te frământ, Te rog, fi liniștit. Mama ta te adoră. Maica mea nu mă iubește, omule. Cum să mă iubească dacă ea vrea să trăiască, să iubească, să poartă bluze de culoare deschisă? Iar eu am 25 de ani și amintesc mereu că nu mai e tânără. Când nu sunt lângă ea, are numai 32. Iar când sunt 43, de asta mă urăște. Dea pe de altă parte, știi că eu nu mă omor după teatru. Nu se poate trăi fără teatru. Eu. Îmi iubesc mama, o iubesc mult, dar duce o viață nesăvotită. Îl tărăște, meru, după mereu pe scritorul ăla, pe Trigorin. Numele ei este comentat prin gazete și toate astea mă obosesc. Uneori vorbește în mine egoismul moritorului de rând și îmi pare rău că mama mea este o artistă cunoscută. Mi se pare că dacă ar fi o femeie obișnuită, aș fi mai fericit. Spune un Există o situație mai stupidă și mai desperată decât asta. La mama, deseori erau invitați artiști și scritori celebri. Printre ei numai eu nu eram nimic. Și eram îngăduit numai pentru că eram fiul ei. Dar cine sunt eu? Eu, eu, eu, ce sunt? Am părăsit universitatea după trei ani. Nu am niciun talent, niciun ban, iar pe actul meu de identitate sunt trecut ca târgovest din Kiev. Doamne, de aceea când în salonul mamei toți artiștii și scritorii îmi dădeau atenție binevoitoare, mi se părea că privirile lor îmi măsurau nimic nicia. Le ghiceam gândurile și mă simțeam umilit. Costea, Costea, spune-mi, te rog, ce fel de om e romancierul ăsta? Nu poți să-l înțelegi ce mereu Ce fel de om e? E un om deștept, simplu, dar Hai să zicem puțin melancolic E foarte cum se cade N-are nici 40 de ani, dar e celebru și sătul de celebritate În ce privește scrierile lui Cum să spun eu acum Sunt drăguțe Pare talent, dar după Tolstoi sau Zola nu mai vine să-l citești pe Trigorin. Să știi că mie îmi plac literații Cândva îmi doream cu ardoare două lucruri Să mă însor și să ajung literat Dar n-am izbutit niciuna, nici alta e plăcut să fii chiar și un literat mai mărunt A urma oră Avut pași Încă nu pot să trăiesc fără ea, fără Nina și zgomotul pașilor îi mă încântă Sunt nebun de fericire Vaja mea! Visul meu! Nina! Tu ești, Nina! Cred că n-am întârziat Nu, nu, sigur că n-ai întârziat Tată ziua am fost neliniștită. M-am frământat îngrozitor. De ce? Mă temeam că data n o să mă lase. Da, am plecat din ea cu mama mea. Bun, bun, bun. Mi se pare că sunt puțin cam plin și o nu e bine. Plec peste o jumătate de oră. Trebuie să ne grăbim. Să nu mă faceți Sigur. Tata nu știe ca să. Trebuie să începem. Să chemăm toată lumea. Nu, nu, nu, nu. Lăsați ca. Mă duc să-i Chiar acum. Voi rămâneți aici. Tatăl meu și soția lui nu mă lasă să vin aici Îi spun că la voi e o atmosferă boemă. Da, sigur Găiteamă <laughs> ca nu cumva să mă fac artist Dar pe mine mă atrage lacul ăsta Ca pe un pescaruș <laughs> Sufletul meu e plin de meta. Suntem singuri? Mi se pare că e cineva acolo Nu, nu e nimeni Ce copac e ăsta? Un ulm De ce e așa întunecat?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 și mi-e rușine să joc în fața lui un scriitor celebru, E tânăr? Da. Ce povestiri minunate scrie. Nu știu, nu le-am citit. Chiesa Dumitalei e greu de jucat. Nu are personaje vii. Dar ce înseamnă personaje vii? Nu trebuie să înfățișăm viața așa cum e, sau cum ar trebui să fie, ci cum ne o închipuim în visurile noastre. Chiesa Dumitalei are prea puțină acțiune. Are prea puțină da, acțiune. E da, e numai literatură. Și după părerea mea, într-o piesă trebuie să existe neapărat și dragoste. Ostea Costea, nu începe dragoste! Dar, dar, nu mai decât! V-aș ruga să aveți puțină răbdare, da? Iisii, Oprește! Ochii parcă pe dos mi -a întors acum și văd atâtea în ființa mea, că mă-i trebuie. Se vor mai ști da? Mă întreb de ce păcatului te-ai dat iubirea în mocirlă căutând. Ce face? Domnilor? Domnilor, începe! Vă rog, pot mai aproape. Da. Mai aproape și atenție! Atenție! Încep! Oh, voi, umbre străvechi și venerate ce vă ridicați în noapte, Deasupra acestui lac, adormiți-ne ca să visăm ce va fi peste 200.000 de mii de ani. Nu o să mai fie nimic peste 200.000 de mii de ani. Atunci, acest nimic să ni l arate. Eu am adormit. Sus, cortina! Sus, sus, sus cortina! Oamenii... Leii, vulturii și potârnichile, cerbii cu coarne înrămurate, Oac. gâștele păianjenii, cei tăcuți ai apelor, stelele de mare și cele ce nu puteau fi văzute cu ochiul liber, într-un cuvânt, toate vietățile, toate, toate s-au stins după ce au încheiat Tristul ciclu al vieților, Sunt mii de veacuri De când pământul Nu mai poartă nicio ființă vie Și această biată lună În zadar își mai aprinde candela Cocorii nu se mai trezesc Țipând în lungă Și cărăbușii nu se mai aud Prin crânguri de tei E frii Fric, fric, e pustiu, pustiu, e pustiu, e un fricoșator, un fricoșator, un fricoșator. Trupurile ființelor vii s-au pierdut în pulbere și materia acea veșnică le-a prefăcut în pietre, în apă, în nori, iar sufletele tuturor s-au contopit într-unul singur și sufletul lumii sunt eu, eu În mine e sufletul lui Alexandru cel Mare no, Și a lui Cezar no, Și a lui Shakespeare no. Și a lui Napoli. Leon și sufletul cei din urmă lipitorii În mine conștiința oamenilor S-a contopit cu instinctele animalelor Și-mi amintesc totul, totul, totul Și retrăiesc în mine fiecare viață În partea asta e ceva decadent Mamă! Da Iartă-mă, iartă, -mă, iartă -mă, uh, uh, Sunt singură Odată, la o sută de ani, deschid buzele pentru a vorbi și glasul meu răsună trist în pustiul acesta și nimeni nu mă aude. În univers, numai spiritul rămâne veșnic același și neschimbat, ca un prizonier aruncat într-o fântână adâncă și goală. Nu știu nici unde sunt, nici ce mă așteaptă. Materia și spiritul se vor contopi într-o armonie desăvârșită și va începe... Împărăția voinței universale, dar aceasta nu se va întâmpla decât după un da. lung, foarte lung, și de milenii și foarte încet, Luna și luminosul Sis și pământul se vor fi prefăcute în pulbere, dar până atunci nu mai spaimă. Da, miloase, miloase a Era neapărată nevoie? Da, mamă, da! A, e un efect! iartă mă naușim! Gata, gata, vă rog! Piesa s-a terminat! Ajunge, Cortina! V-am spus, te... ajunge, cor... lăsați cortina! lăsați cortina! Gata! Iertați-mă! Am scăpat din vedere că mai puțini aleși pot scrie piese și le pot juca. Am, am, am călcat monopolul. Da Mie. Adică eu. Dai, da, dar da, -i! <inaudible> -ă, Eita, da, cu el? Irina, dragă mea, dar nu se poate să renești amorul propriu acestui teatru. Da, dar ce i-am spus? Dar la ai Dar chiar el ne-a prevenit că e o glumă și am luat și o piesă că pe o glumă. Totuși nu Ei, trebuie. Acum iar... vrea să ne dovedească că a scris o operă mare. Irina. Prin urmare dacă a pus la cale spectacolul ăsta și ne-a otrăvit cu pucioasă, n-a făcut-o glumă și pentru a ne demonstra ceva. Adică a vrut să ne învețe cum trebuie să se scrie și ce trebuie să se joace. Ei, să știi că la unul m oricum, aceste veșnice porniri împotriva mea, aceste începături să știi că mă scot din binzăriute. E un băiat cu toane și plin de trufine. Dar da, el vroia să-ți facă o plăcere. A, da? -a, spus, A, A, da, atunci de ce n-a ales o piesă obișnuită și ne-a știut să ascultăm aiureala asta? Fiecare scrie cum vrea și cum poate. Uite, Boris, să scrie cum vrea și cum poate, mm. nu să mă lase în pace. De... Jupiter, te super. Nu, da, te... nu sunt Jupiter, doctore, sunt o femeie. Nu mă super, dar îmi pare rău. Cum un tânăr își petrece vremea atât de anost mm. Ai, Nici n-am vrut să-l jicnesc Ar trebui făcută și apoi jucat-o piesă În care să se vadă cum trece și dal de, de noi învățătorii da. Că greu le mai e să trăiască Da, adevărat Hai, dar să nu mai vorbim de piese Gata. Ce frumoasă seară Ascultați, domnilor Cântă cineva Ce frumos e de pe marul celălalt mm -hmm. Totuși începe... Să mă usted cunoștința. Fii de ce l-am jignit eu pe bietul meu, băiețuș. N-am cunoștința. Da. Mă duc eu, mă duc eu, teamul. Costa, da. să da, te rog. Păi stai din Gabrielovici! Păi din Probabil că nu vom mai continua. Pot să ies. Bună seara! Bravo! Bravo, bravo, bravo, bravo. bravo. Oh, te-am admirat cu toții, cu ca a și cu o voce așa de minunată. E păcat să stai la țară, ai fără îndoială talent. Oh, înțelegi, bravo, înțelegi? Trebuie neapărat să joci teatru. Oh, acesta e și visul meu, dar nu o să se împlinească niciodată. E, cine știi? Adă-mi voie să-ți recomand pe Vigorii, Boris Alexevici. Ce bine Alexevic. pare! Am, am citit toate cărțile dumneavoastră Săi, nu, da. nu te făstâcii, draga mea El e celebru, dar are un suflet simplu Uite, uite, s-a zăpăcit și iar Bărăi <laughs> <laughs> Nu așa că piesa e ciudată N-am înțeles nimic Încolo am ascultat-o cu plăcere Ai jucat cu atâta sinceritate și... decora a fost atât de frumos Trebuie să fie mult pește în lac Da da. Îmi place să pescuesc. Nu cunosc o plăcere mai mare decât să stau în amur și să privesc pluta undiței. Da. Eu cred că pentru acela care a încercat plăcerile creației Nu mai există alte plăceri Nu mai spune mm. de astea <laughs> Ori de se spun vorbe de laudă, uite, se făstăcește <laughs> e, e timpul să plec La revedere dar, Nu, unde pleci? Nu, dar nu-ți dăm vom Mă tata Oi ce om! Dar dacă nu se poate altfel, ne pare rău. Foarte rău că pleci. Dacă știi ce grâm e să pleci... Dar să te conducă grâns. și neva, no, draga mea. Nu, no, nu, no, nu! No, no, no. Mai stai, te rugăm, mai stai. E cu neputință, Piotr Nicolaevi. O oră măcar, te rugăm. E cu neputință. Bună seara! Bună seara. Oh, ce fată nenorocită! Ce-ar fi dacă am plecat și noi? Se lasă umezeala Mă doar picioarele Ei, Da, picioarele, picioarele tale abia te duc parcă de lemn, da. hai, hai să mergem Hai da. Ha. Eu mai rămân în grădină. Nu știu Sau eu mi-am pierdut mințile Sau nu Nu înțeleg nimic, dar Mie piesa Mi-a plăcut E ceva Ecevania cum aceea vorbea despre singurătate, mi-au tremurat mâinile de emoții. uite Mi se pare că vine, Costea. Aș să-i spun lucruri care să-i facă plăcere. Nu mai e nimeni. Ba, sunt eu, Costea. Da. cam ca mă caută pe peste tot prin parc. Știi, uh, Constantin Gavrilovici, piesa de mi-a plăcut foarte mult. Cum? Da. E oarecum ciudată și ne am auzit sfârșitul. Totuși m-a impresionat puternic, ai talent. Trebuie să mergi mai departe. Dar ce nu Dar stăpânește-ți nervii. Costa, ți-au dat lacrimile. E o operă de artă. O operă de artă trebuie neapărat să exprime o idee mare. Numai ceea ce e serios, e frumos. Costa, ce palide. ești. Tu ce spune? Da. Mă sfătuiești să continui? Da. Dar să înfățișez numai ce e important și veșnic. Unde e, Zarecino? A plecat acasă. Ce să fac? Eu vreau sovăt. Costea, sunt neapărat sovăt. Liniștește-te, liniștește-te, prietene. Am să plec trebuie să plec. și când plecau Costea, timp ale lorici, a Dumitale de așteaptă e neliniștită, a intrat în casă, a făcut Spune că a plecat Mașa și vă rog pe toți, lăsați-mă în pace! Ei, Costea! Nu mă mașa, nu merge așa, nu șade frumos Tinereții, tinerețe Când nu m-ai închimit de spus, oftezi Tinereții, tinereții Ajută-mă Ajută-mă Altfel Altfel am să fac o prostie Am să-mi joc de viața Mașa. mea Am să-mi ia o stric nu mai Dar cum să te ajut, Mașa? Cum? Sufăr nimeni, nimeni nu știe suferințele Îl iubește Mă iubesc pe Costea. Mașa, dar cu ce te pot ajuta eu copilul meu? Cu ce? Cu ce? Mașa? Da. Mașa, vină lângă mine. Păi că dumneata ai 22 de ani, da. eu aproape de două ori pe atât. Doctore, da. spune, care pare mai tânără dintre noi? Desigur că dumneata. Mm -hmm. Ai văzut? Ai văzut. Și știi de ce? Pentru că eu lucrez, simt, mă zbuciu toată ziua, pe când dumneata stai locului și nu trăiești. Eu una știu. Nu trebuie să mă gândesc la viitor. Nu, nu, nu, nu, nu mă gândesc niciodată nici la bătrânețe, nici la moarte. Nu poți ocoli ceea ce trebuie să se întâmple. Iar eu mă simt ca și cum m-aș fi născut de mult, de mult și îmi viața după mine ca pe o trenă fără sfârșit. Și des mi se întâmplă să nu mai am nicio poftă de viață. Desigur, toate astea sunt fleacuri. Trebuie să te scuturi bine și să te repezi de ele. Voi. A, și mai trebuie să știi că eu sunt corectă ca în englez. Eu, draga mea, sunt întotdeauna scoasă din cutie. Totdeauna sunt îmbrăcată cu afată, comi Să-mi îngăduie eu vreodată să ies din casă, fie numai până în grădină, în capot sau nefietenat? Na, niciodată. De asta mă și țin bine, pentru că n-am fost niciodată la și nu m-am lăsat ca altele. Uitați-vă! Uitați-vă, puțin areți sau nu. Tânăre. Sunt da. în stare să joc și rolul unei fetițe de 15 ani. <gântu -i> ne bucurăm și noi astăzi, Nina. Ah, suntem și noi veseli, ca să zic așa. Sunt atât de fericită. Acum sunt numai a voastră. Ce frumoasă e asta. Ah, și cochetă, și nostim, Asta îmi place. A, dar să nu te mai lăutăm, că te deochem <laughs> Unde-i Trigorin? La pescuit, lângă cabina de baie mm, Unde nu s-a plictisit? <sighs> dar spune ne mi spune mi ce cu fiul meu? De ce e atât de plictisit și morocănos? Își petrece zilele pe lac, eu nu-l mai văd aproape deloc E sufletul zbuciumat Te rog, te rog, citește-ne din piesa lui O, ce-i a apărat. Da, e atât de puțin interesant Când citește... Pălește și iar ochii. Are un glas frumos și tris și, și se poartă ca un poet. te bună, Pietru. Petrușa! Da, da. Dori? Nu, de fel. Mai, face rău, o frate, că nu te îngribești. Eu aș vrea să mă caut, dar, dar nu vrea doar. <laughs> Ia și dumneata acolo, picători de valeriană. Nu cred că ar fi mai bine să plece undeva la băi. Să plece, ar putea să plece după cum ar putea să nu plece. E, na mai ar pricepe ceva dacă. -ai ce să pricep, totul e limpede. Piotr Nikolaevici ar trebui să se lase de fumat. No, astea nu, nu, nu, nu, nu sunt prost. Nu, nu, nu, nu. Vinul și tutunul îți iau personalitatea. După o țigară sau un pahar de vodcă, dumneata nu mai ești Piotr Nikolaevici. ci Piotr Nicolaević plus încă cineva. Da. Eul dumitale se destramă și te poți cu dumneata cum te-ai purtat cu a treia persoană. Da. Da. E ușor să judești pe alții. Dumnezeu ți-ai trăit viața. Dar eu am fost 28 de ani la Ministerul de Justiție, dar nu am trăit încă. Nu am încercat nimic din viață și mi-e încă sete de viață. Dumnezeu e sătul și indiferent și de asta clin spre filozofie. Eu vreau să trăiesc și de aceea beau vin de la masă și fumez, fumez țigări de foie. Uite așa, uite așa toate așa. sunt deșertăciune, excelentă, Dumneata raționez ca un om sătul. O, oh, Doamne, ce poate fi mai plicticos decât dulcea plictiseala vieții de la țară? E cald, liniște, nimeni nu face nimic, toți filozofează. Îmi place să stau cu voi, prieteni. Îmi place să vă ascult, dar e mult mai plăcut să mă aflu într-o cameră de hotel și să-mi învăț rolul. Ce frumos e! Cum vă înțeleg? mult mai bine la oraș, desigur. Bună, Bună ziua! Bună ziua la toată lumea! Sunt mulțumit să vă văd pe toți sănătoși! Soția mea spune că aveți de gând să plecați chiar azi împreună cu ea la oraș. E, e adevărat? Adupărat, așa aveam de gând și am raie. Foarte bine! Dar cu ce o să vă duce, estimată doamnă? Ase se transportă secara și toți argații sunt ocupați. De... Și cu ce cai dacă îmi dați voie să întreb? cu ce cai? Știu eu cu ce cai? Păi, da, avem cai de trăsură. Cai de trăsură, păi. Da, da amuri, de unde se au? De unde? E de neînchipuiți, o să nu-ți să crezi. Stimată doamnă, mă închin adică... în fața talentului dumneavoastră. Sunt gata să-mi 10 ani din viață pentru dumneavoastră. Dar cai nu vă pot. Haide, da, dar o trebuie să mă duc la oraș. Da, ce? Ce curios lucru! Mult stimată, doamnă, nu știți ce înseamnă o gospodării? Asta e mereu aceeași poveste! Irina! Mereu! Dacă e așa, plec chiar azi la Moscova! Irina Nicolaeina! Îmi poruncește să-mi tormească în sat niște cai, dacă nu vrei să mă duc pe jos să la gata! Irina. Irina. Irina, atunci nu îmi dau demisia! Căutați-vă un ala administrată! Hai, Irina. Eu mai rămân! Nu e vara să nu se întâmple la fel! Nu e vara să nu fiu jignită! Non ti sento mai capire, Irina, Nicolai! Asta è una brasilicità, mi sono saturato io no, no. la urmormi. Să se aducă în toți numai decât. Toți ca să... S-au refuz pe Irina, Irina o artistă atât de celebră. Să fiecare dorința ei. Fie și un capriciu. Nu e mai important decât, decât gospodăria voastră. Dar ce, Dar ce pot face? Puneți-vă în locul meu, ce pot face? Nina Nina, Nina, Nina, Nina, Nina, să mergem la soara mea, să o rugăm cu toții să nu Dar... plece. No, no, am e un om nesuferit, un, un adevărat tiran. Un Tôm... Da, îngrozitor, dar nu se plece, nu o să plece. Vorbesc eu cu ea. Vorbesc Ce noștri! De fapt, sosul ar merita să fie dat pe ușa afară! A trimis și cai de trăsură la câmp. În fiecare zi nu sunt decât neînțelegeri de asta. Dacă ai ști cât sunt de chinuită, mă îmbolnăvesc. cu de nu pot să-i Of! și ea. Of, e umezeală. Uite, puneți galoșii. E galo cald. Nu ai grijă de sănătatea dumii asta e încăpățânare. Ești doctor și știi prea bine că umezeala nu-ți face bine, dar ți place să mă chinuiești. Era stat din adins toată seara pe terasă. Te-a prins atât de mult discuția cu Irina Nicolaev, nici ai mai simți frigul. Mărturisește că ți place. Am 55 de ani. Ce are a face pentru un bărbat asta nu înseamnă bătrânețe. Ești încă bine și tot mai place femeilor. Unde vrei să ajungi? Toți sunteți la fel în fața unei actrițe. Mm. Toți sunteți la pământ. Toți... Mm. Toți în sunteți la pământ. Sunt Dacă în societate artiștii sunt iubiți și tratați altfel decât negustorii de pildă, asta e în firea lucrurilor. Asta înseamnă idealism. Femeile și-au pierdut întotdeauna capul după dumneata și ți s-au roncat de gât. Ești. Și asta este idealism? Ești. În purtarea femeilor față de mine au fost multe lucruri frumoase. În primul rând, ele țineau la mine pentru că eram un doctor foarte bun. Îți mai aduce aminte că acum 10-15 ani, da, eram singurul mamăș de încredere din tot ținutul. Oh, Și afară de asta, am fost totdeauna un om cinstit. Dragul meu! If ghe, if you ia mă la dumneata. timpul trece nu mai sunt în tine și măcar acum la sfârșitul vieții să nu ne mai ascundem, să nu mai mințim. Am 55 de ani. Ce e prea să mi schimb viața. Știu, refuz, pentru că în afară de da, mine mai sta, sunt și alte și femei în viața dumneală. ce mai nou Nina zarești, uh, Nicolae, -a la asta. Fevina, plânge, eu pierde Nicolae, vi ce are o priză de asta. Mă duc să le dau valeriana la amândoi iartă-mă. e și eu, cu dumneata, ce curios ce să vezi cu zi... o artistă celebră plângi. Și încă pentru un flacă asta. Dar nu e și mai curios că un scriitor celebru, la care se închină cititorii, despre care scriu toate gazetele, ale cărui fotografii le poate cumpăra oricine, care e tradus în limbi străine, își petrece vremea pescuind și se bucură că a prins doi coșaci, Credeam că oamenii celebri sunt mândri și inaccesibili, că disprețuiesc mulțimea. Ca și cum s-ar răzbuna prin gloria și strălucirea numelui lor, de faptul că mulțimea pune mai presus de toate bogăția și băieria din naștere. Dar uite că și ei plâng, prin pești, joacă cărți, râți, se supără. La fel ca toți ceilalți. Ești singură, Nina? Singură, Costea. ce asta? Ce, ce înseamnă asta? Am fost atât de ticălos încât am tras în acest pescaruș. Îl pun la picioarele dumneavoastră. Ce-i cu dumneata? În curând și în același fel mă voi omor și eu Nu te mai recunosc Da, după ce și eu am încetat să te mai recunosc pe dumneata Te-ai schimbat față de mine Ai o privire rece Ui. și prezența mea te stângărești Da, în ultimul timp te-ai făcut părăcios Te exprimi obscur Cu fel de fel de simboluri. Uite, sunt sigură că și pe ăsta e un simbol Dar eu nu te supăra, nu înțeleg Sunt prea simplă ca să înțeleg toate a început din seara în care piesa mea a căzut atât de stupid. Femeile nu iartă insuccesul. Am ars totul până la ultima filă. Dacă știi cât de nenorocit sunt. Acea dumitale e cumplită, e, e ca și cum aș trezi din somn și aș vedea că lacul acesta a secat dintr-o dată sau că l-a înghițit pământul. Chiar acum mi-ai spus că ești prea simplă ca să mă înțelegi. Dar ce îți de aici? Piesa n-a cu dumneata, nu ai decât expres pentru inspirația mea Mă crezi un om mediocru, un om de nimic, la fel ca mulți alții eh, Acum uite că vine adevăratul talent Umblă ca Hamlet Ca și el țin o carte în mână Vorbe, vorbe, vorbe da. Soarele ăsta nu s-a apropiat de dumneata și a și început să zâmbești Și privirea s-a topit sub brațele lui deci. Nu vreau deci, să vă deci, supăr, deci. plec uh, Bună ziua, Boris Alexievici mm. Bună ziua pe neașteptate, lucrurile s-au încurcat atât de mult încât mi se pare că vom pleca chiar azi. S-ar putea să nu ne mai vedem niciodată. Îmi pare rău. Mi se întâmplă atât de rar să întâlnesc fete tinere, tinere și fermecătoare. Am și uitat și mi greu să -mi mai închipui cum se simte cineva la 18-19 ani. De ce, în povestirile și novele mele, fetele sunt de obicei false. Aș vrea să fiu măcar o singură oră în locul dumitare Să știu cum gândești și să aflu ce fel de ființă ești. Iar eu aș vrea să fiu în locul dumitare de, de ce? Ca să știu ce simte un scriitor talentat și celebru. Hmm. Cum se simte celebritatea? Ce simți când știi că ești celebru? Ce simt? Hmm, cred că. Nimic. Una hmm. asta nu m-am gândit niciodată. Una din două. Sau dumneata exagerez celebritatea mea Sau celebritatea nu se simte deloc Dar când citești despre dumneata în gazete e, Când te laudă e plăcut Iar când te înjură vreo două zile nu mai ești în apereta ah, Ce lume minunată Dacă ai ști cât te invidiez Ursitele oamenilor sunt atât de deosebite Unii... Abia târăsc după ei o existență plictisitoare, neînsemnată. Seamănă cu toți între ei, toți nefericiți. Altora, numitare de pildă și ești unul la un milion, le-ai dat să aibă o viață interesantă, luminoasă, plină de conținut. Și fericit. Eu? Cum să-ți spun? Dumneata vorbește de celebritate, de fericire, de viață luminoasă și interesantă, dar pentru mine... Iartă-mă, toate cuvintele astea frumoase sunt ca o dulceață din care eu nu am gustat niciodată mm. Ești foarte tânără și foarte bună mm, Viața dumneavoastră e atât de frumoasă A ce vezi atât de frumos? Uite, acum trebuie să mă duc să scriu Iartă-mă, nu am timp <laughs> Dumneata ai pus, cum se spune, degetul pe rană și eu mă simt tulburat și aproape puțin supărat da, fi hai să vorbim, să vorbim despre minunata și luminoasa mea viață. De unde să începem? Na. De multe ori e stăpânit de idei stăruitoare. Trebuie să scriu, trebuie să scriu, trebuie. N-am isprăvit bine o povestire când nu știu de ce, trebuie să scriu o a doua, apoi o a treia, după a treia o a patra. Și așa... Scriu și eu cum aș merge cu cai de poște, fără întrerupere. Și nu pot altfel. Și acum te întreb, ce e luminos și minunat în toate astea? Uite, acum stau de vorbă cu dumneata. Îmi pun tot sufletul și, totuși, nu pot să uit nicio clipă că mă așteaptă o nuvelă neterminată. După ce am ispărvit o lucrare, alerg la teatru sau la pescuit. Ar trebui măcar atunci să mă odihnesc și să uit. Dar de unde? În capul meu a și început să se miște ca o ghiulea, un subiect nou. Și iarăși mă simt târât spre masa mea de lucru. Și iarăși mă grăbesc să scriu, să scriu mereu. Așa mi se întâmplă mereu. Neliniștea vine din mine. Simt că mirosesc viața. Simt că pentru mierea pe care o împart atât atâtor necunoscuți, risipesc polenul celor mai frumoase flori ale mele, le smulg și le calc în picioare rădăcinile. Eu nu sunt oare un nebun. Oare cunoscuții și prietenii mei se poartă cu mine cum s-ar purta cu un om sănătos? Ce mai scrii? Ce ne vei mai dărui? Mereu, mereu aceleași cuvinte, aceleași cuvinte. Și mi se pare că toată atenția cunoscuților, laudele și entuziasmul, toate sunt numai înșelăciune. Chiar în anii tinereții mele, în cei mai buni ani mei, ca scriitor începător, a fost un chin neîntrerupt. Scriitorul mărunt, mai ales când nu merge cu scrisul, se simte stângaci, inutil, neîndemânati, nervii sunt încordați, iritați. De câte ori mi se juca o piesă nouă, mi se părea că în sală toți oamenii bruni îmi sunt vrăjmași și că celor blonds nici nu le pasă pe mine. Oh, oh, ce chinuri îngrozitoare! Te-aș întreba numai dacă inspirația, procesul însuși al creației, nu dau clipe de adâncă, fericire. Da, când scriu e plăcut. Plăcută e și citirea corecturii. Dar uh, abia e și lucrarea de subtipar și nu mai pot suferi. Uh. Văd că nu e ceea ce trebuia, că am greșit. Că n-ar fi trebuit scrise de fel. Sunt abătut, mă doare în suflet și publicul uh, citește și spune Da, e drăguț, are talent. Drăguț, dar da, e departe de Tolstoi Sau uh, frumoasă carte, dar părinții și copii ale lui e mai bune, Și așa mereu până la groapă totul va fi drăguț și scris cu talent Drăguț și scris cu talent și nimic mai mult Iar când voi muri cunoscuții mei trecând pe lângă mormântul meu Vor spune, eh, aici odihnește Trigori A fost un scriitor bun, dar a scris mai prost decât Turgenev. Iar, nu are refuzi, cât mai degrabă că te-a succesul? Care succes? N-am fost niciodată încântat de mine. Nu mă plac ca scriitor. Și ce e mai rău e că mă simt învăluit ca de o pâclă și că de multe ori nu înțeleg ce scriu. Îmi plac de pildă apa asta, copacii, cerul. Simt natura. Ea trezește în mine o pasiune, o, o dorință de nestepânit de a scrie. Dar eu nu sunt numai peisagist ci și cetățean. Îmi iubesc țara, poporul și simt că, dacă sunt scriitor, am datoria să vorbesc despre popor, despre suferințele lui, despre viitorul lui. Am datoria să vorbesc despre știință, despre om, despre drepturile lui, etc., etc., etc. etc. Și vorbesc despre toate, mă grăbesc, sunt, sunt îmboldit din toate părțile, unii se supără, în timp ce eu alerg dintr-o parte într-alta ca o vulpe încolțită de câi. Lucrez prea mult și nu mai ai nici timp și nici poftă să știi cât prețuiești. Dumnezeu pot să fii nemulțimit de dumneata, dar pentru alții ești un om mare și minunat. Dacă eu aș fi un scriitor ca dumneata, mi-aș da toată viața mulțimii, știind că fericirea ei sunt o până la mine și mulțimea m-ar purta un car triunfal. Pe un car triunfal, de ce sunt Agamemnon? Pentru fericirea de a fi scriitor sau artistă, aș îndura ura rudelor, sărăcia, dezamăgirea, aș locui într-un poț sub acoperiș, aș mânca numai pâine neagră, aș răbda chinul de a fi nemulțumită de mine, de a-mi recunoaște imperfecțiunea, de... dar pentru toate astea aș cere, în schimb, Gloria. Gloria adevărată! Gloria răsnătoare! Am avut. Boris! Boris Alexeivici! Mă cheamă. Desigur, că să-mi fac geamantanele. Și tare n-aș vrea să plec. Ce frumos e aici. Uh -huh. Minunat. Vezi casa și conacul de pe celălalt mal? Da. Fac parte din moșia reposatei mele mame. Acolo m-am născut. Toată viața mea a petrecut -o lângă lacul ăsta. Ești ce și cel mai micostru. E frumos aici la voi. ce e asta? Bescăruș. L-am bușcat pușcat Costea. Ah, frumoasă pasăre. Ah, Zău că nu vine să plecă. Ne încearcă și-o convinge pe Irina Nicolaevna să mai rămână. Ce scrii? Hmm? Nu, no, nimic important. Îmi notez ceva. Mi-a trecut prin gând un subiect. Un subiect pentru o scurtă povestire. Pe malul unui lac trăiește din copilărie o fată tânără, așa ca dumneata. Iubește lacul ca un pescăruș și e fericită și liberă ca și el. Dar vine din întâmplare un om, o vede și, așa, din lipsă de altceva, o nimicește ca pe acest pescăruș. Boris! Boris, unde ești? Vin numai decât. Ce Nu mai plecăm! Nu mai plecați! Ceă! Ce felicită sunt Boris Alexevici? le povestesc dumitale pentru că ești scriitor Ai putea să le folosești, ți-o spun cinstit Dacă s ar fi rănit serios, n-aș mai fi trăit nicio clipă Și totuși sunt curajoasă Uite, m-am hotărât să smulg din inima iubirea asta să o smulg din rădăcină Și în ce fel? M-am mărit cu Medvedenco Cu învățătorul? Da mm. Nu văd de ce ar fi nevoie La ce bun să iubești fără nicio nădejdea de-a să tot aștepți ceva când voi fi căsătorită, n-o să mai îmi stea gândul la dragoste și grijile cele noi le vor înăbuși pe cele vechi. Orice s-ar zice, tot o să se schimbe ceva. Dumneata, ești un om cum secate și îmi pare rău că ne despărțim. Nici eu nu aș vrea să plec. Atunci că te de ea să rămână. Nu, nu, nu, acum nu mai rămâne. Fiul ei se poartă ca un smintit. După ce a încercat să se sinucidă, vrea, pare și să mă provoace la duel. De ce? De gelozie. Mm. Mm. Dar asta nu mă privește. Învățătorul meu nu e prea deștept, dar e om bun și sărac și mă, mă iubește mult. Dă-mi voie să-ți urez numai bine și să rămâi cu gânduri bune despre noi. Îți mulțumesc mult pentru bună dumii și să-mi trimis cărțile, da? Neapărat cu autograf. Numai să nu scrii mult stimatei, ci simplu mașei. Mașei care și-a uitat o și nu știe pentru ce trăiește pe lumea asta. Adio, am plecat. Cu bine. Soț afără. Uh, soț. Nu. Am în mână un singur pop de masare. Mă gândeam dacă să mă fac să o o actriță. Dacă aș găsi pe cineva să-mi dea un sfat. Uh, în cazuri de astea nu se pot da sfaturi. Ne despărțim. Și poate nu o să ne mai vedem niciodată. Te rog să iei acest mic medalion ca amintire. Uh -huh. Am dat să graveze pe el inițialele dumitale. Și pe partea cealaltă titlu cărții dumneavoastră Zile și nopți Câtă grație Dar minunat Să-ți aduci aminte de mine din când în când Citește la pagina 121 Rândurile 11 și 12 Am să mă aduc aminte Mi te voi aminti așa cum erai atunci în ziua aceea, Sinina Ți minte? Acum o săptămână când purtai o roche deschisă și Am stat de vorbă Iar pe bancă zăcea un pescăruș alb Da Pescărușul, mai mult, vine ea, vine lumea. Da. Înainte de plecare, ne vom vedea, acum plec. să în casă, Hai, haide, nu se mai fac vizite cu romantismele, dar. Boris, cine a ieșit acum? Nina? Da. Pana domnul, v-am deranjat? În pagina 121, rândurile 11 și 12, și în rândurile astea. Aici, în casă, sunt cărți mele. Da, am biroul fratelui meu, du dulapul din colț. A, în cu din colț, mă duc să caut. Magină, o să-i dămă deși una. Petrușa, rămâi acasă. Da, voi plecat și o să-mi fie greu fără voi în casa asta. Dar la oraș ce ai să faci? Nimic deosebit. Totuși, aș vrea măcar o oră, două să scap de viața asta noastră. Mă simt îmbâxit ca o lulea veche. Am spus să tragă trăsura pe la unu, așa că... Vom pleca în același timp. Bine, fie, fie, fie. Trăiește aici, după pofta inimii, numai să nu te plictisești și să nu răcești. No, no. Și vezi și de fiul meu. îngrijește l sfătuiește te Nu, nu. Uite, plec și nici nu știu de ce a vrut Constantin să se împuște. No. Eu cred că motivul principal a fost gelozia. Eu cu cât îl voi lua mai iute pe Trigorin de aici, cu atât o să fie mai bine. nu, no, nu. No, no. Cum să spun, au mai fost și alte motive și nu e greu de înțeles. E tânăr, inteligent și trăiește numai la țară, izolat de lume. Fără bani, fără, fără situație, fără viitor, fără, fără niciun fel de ocupație. E și lui rușine și se îngrozește de trândăvia lui. Eu țin foarte mult la el și el mă iubește. Totuși, îi se pare că e deprisos la urma urmei în casa asta și că stă de pomană. Acest amor propria lui Nu e greu de înțeles Câte bătaie de cap am cu el Să-și caută o slujbă Ce zici? Da, mi se pare că cel mai potrivit lucru Ar fi ca tu să Să-i dai și bani Mai întâi de toate păi... Trebuie să se îmbrace omenește, Poartă aceeași haină de trei ani Umblă fără palton Și nu i-ar strica băiatului să petreacă puțin Să plece în străinătate de pildă nu costă, cine stie. Mm, ce... Poate pentru un rând de haine, hai, mai merge. Dacă să plece în străinătate, să. No, nu, nu, dar în momentul de față n-am, n-am nici pentru un rând de haine. Nu, nu am bani. Da, nu da, am da, bani, n-am, da. n-am, n, n, n da, bani. Bine, bine, bine, bine, iartă-mă, draga, mai te rog, nu te supăra. Eu te cred. Tu ești o femeie generoasă și mobilă. Nu, nu, nu, nu, nu, Da, sigur, că da, dacă, dacă aș abea să înțelege că ești, da, eu, dar n-am niciun Toată pensia mea e administratorii, și mi cheltuiește pentru gospodărie, pentru vite, pe. Frisăci, pe... Banii mei se duc pe gâl Albinele mor, vitele pierd Și cai de la trăsură nu mi se dau niciodată oh, eu, eu, eu am bani Dar vezi, tu sunt artistă da, da. E? Și toaletele m-au ruinat cu tot da, da. Tu ești, ești atât de bună Eu am multă stimă pentru tine Dar... Ah. Ce e, nu mi e, bine. Nu, nu mi-e bine e, A, Am amățit Petrușa, reu. stai, Petrușa, trebuie. ajută -mi! ajută ce, ce Uite, uite, e rău! nu da, nimic, nu nimic. mi nu despre tema, nu e grav. De la o vreme ei se întâmplă des. A, Unchiule, trebuie să da, stai cu da, cu da, puțin, puțin, Totuși da. aș vrea să mă duc la ora și Nu e bine că stai la țară. Lâncezește. Uite, mamă, vezi, dacă te-ar apuca așa, într-o dată, generozitatea și l-ai împrumutat cu vreo 1500-2000 de ruble, ar putea trăi la oraș un an întreg. Dar nu am bani. Ei. Eu nu am bani. Eu sunt, eu sunt artistă. Bine, nu bani. sunt bancher. Știți da, da, da, da. ce te rog, schimbă-mi pansamentul. O faci atât de bine. Doctorul a întârziat. Stai jos. A făcut că vine pe la 10 și acum ea miază. Hai, stai jos. Hai. Stai jos. Ai, dar ea n aproape vindecat. A mai rămas în nimica toată. Mm. În lipsa mea n să mai faci din nou. Pac, pac. Nu, nu mamă, a fost o clipă de disperare necugetată. N-am mai fost stăpâni pe mine, dar nu o să se mai repete. Mm -hmm. Mâinile tale sunt de aur. Zilele astea am început să te iubesc iar cu Duyo, și ești din tot sufletul ca în copilărie. Nu mi-a mai rămas nimeni afară de tine. Nu mai. Spunem, de ce. De ce te lași influențată de acest om? No, tu nu le înțelegi, Constantin. Nu le înțelegi. Este o sfire dintre cele mai nobile. Da, dar. Uite, totuși, când, când i s-a spus că vreau să-l provoc la duel, da. noblețe nu l a pierdut să se dovedească lași. Și acum uite-l că pleacă, fuge, fuge rușinos. ce absurditate! Eu l-am rugat, eu l-am rugat să plece de aici. O fire din cele mai nobile. Uite că suntem aproape să ne încăierăm din pricina lui, iar el, în clipa asta, sigur undeva prin salon sau prin parc, râde de noi. O cultivă pe Nina și se străduie și să o convingă, definitiv, că el e un geniu. Tu simți un fel de bucurie să-mi spui lucruri neplăcute? Uite, pe omul ăsta eu îl stimez și te rog să nu vorbești turit despre el în fața mea. Eu să nu l stimez. Ai vrea să mă ui la el ca la un geniu, dar iartă-mă, nu știu să mi scrierile lui mă dezgustă. Și te roade de invidia! Mă, mă roade invidia, da. de ce? Oamenilor fără talent, dar cu pretenții, nu le rămâne altceva decât să tăgăduiască adevăratele talente. E și asta o mângâiere! Ce adevăratele talente? Pe păi, dacă e așa e bine, am eu mai mult talent decât voi toți la un loc. Voi, voi invechiți ați pus stăpânire pe artă și credeți că nu mai ce faceți voi e legitim și adevărat. Iar pe ceilalți sunt prig cei nu vă, nu vă recunosc. Nu vă recunosc. Nu vă recunosc nici pe tine, nici pe el. Decadentule! Întoarce-te la teatrul tău scump și -o joacă în piese, nătrânge și fără duch. Niciodată n-am jucat în asemenea piese. Ia slăpește-mă! Nu ești în stare să scrii nici cel mai nenorocit vă de bine. Parazitule! Scripțuloaico! Like Sfrențărosule! Om de nimic, om de nimic. Hai, liniștește-te, liniștește-te. Gata, gata. Hai, nu trebuie să plângi. Hai, nu trebuie, nu trebuie. De copilul meu, oh, copilul meu drag, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă, pe mama ta, păcătoasă și vea. iartă-mă, nenorocita Iartă Iartă de, de mine. Dacă știi, am pierdut totul, ea nu mă iubește, oh. nu mai pot să scriu. Mi s a spui pe toate speranțele. Tata, nu, nu te snătăși tu ei. să vezi. Ai să vezi. El o să plece și ea o să te iubească din nou. Da. Ajunge, ajunge, gata. Ne-am împăcat? Da. Da, da. Împacă-te și cu el. Da. Haide nu. Nu e nevoie de tu el. Nu-i așa? Bine, nu mai... Dăm voi. Bine, mama. Mai, să nu-l mai văd. Știi? Mi-e foarte greu să-l mai văd. Știi? E peste puterile mele. Uite-l. Mă duc să nu-l mai văd. Pagina 121, rândul 11 și 12. Iată. Dacă vreodată vei avea nevoie de viața mea, vino și iau Peste puțin vor trage caii la scară. Dacă vreodată vei avea nevoie de viața mea, vino și ia o Ce ai spus? Sper că ai împachetat tot, da? Da, da. De ce la chemarea asta unui suflet curat? M-am simțit trist și inima mi s-a strâns de durere. Dacă vreodată vei avea nevoie de viața mea, vino și ia o Să mai rămâne zi. O zi măcar. Nu, nu, dragul mă, nu, nu, nu, știu, știu ce te reține, dar trebuie să fii stăvânt pe tine. Ești puțin amențit, trezește-te. Fii și tu, trează, rogu-te și dovedește că ești înțelegătoare și cu judecată și ia lucrurile ca o adevărate prietene. Tu știi să te jertfești, poartă-te ca un prieten, ne renunță. Asta ești de îndebunit? Mă cheamă ceva spre ea. Poate că e tocmai ceea ce-mi trebuie. Dragostea unei fetițe de provincie, ce puțin te culoși. <laughs> de uneori oamenii dorm mergând, la fel și eu vorbesc cu tine acum și parcă dorm și o văd pe ea în vis. Visuri fermecătoare și dulce au pus stăpânire pe mine. Mm. Renunță la mine. Nu, nu, nu, nu, Sunt și eu o femeie ca oricare alta. Renunță. Buris, de ce îmi vorbești așa? Boris, nu mă chinui. Microază. Dacă i vrea, ai putea fi o femeie extraordinară. Numai iubirea tinerească, plină de farmec și poezie care, care te fură în lumea visurilor, Nu mai ați poate da fericirea pe pământ. Până acum n-am mai întâlnit iubirea asta. În tinerețe n-am avut timp, acum însă iat-o, a sosit în sfârșit și mă cheamă. Ce rost avea să fug de ea? Ai nebunit? Da, fie așa! V-ați înțeles cu toții astăzi să mă chinuiți? Eu nu înțeleg, nu vrea să înțeleagă! Cum să fiu chiar atât de, de urâtă și de bătrână încât să mi se poată vorbi fără nicio jenă despre alte femei? Nu, tu ai nebunit, dragul meu. Ai nebunit, scumpul meu, idolul meu. Tu ești tu ești ultima fila vieții mele. Bucuria mea, mentria mea, fericirea mea, tu dacă mă părăsești, fie și pentru un ceas, eu să știu, că n-am să pot să-nturi Nu, nu, eu nebunesc, eu nebunesc Stăpânul meu, nu, nu, stăpânul meu, fără să... N-ar putea să cineva... n-are n-are decât Nu mi-e rușine cu iubirea mea pentru tine <grijă> Dragoste, în comora mea Minte-ți vă, păiată, tu ești gata să faci o nebunie Dar eu nu vreau și n-am să te las pentru că tu ești al meu Ești tot al meu Cu talentul tău, cu inteligența ta cu... Tu ești cel mai bun dintre scriitorii de astăzi tu ești sincer, ești prospăt, ești simplu, ai umor, umor atât de sănătos, crezi că te lingușesc. Uite-te în ochii mei, am eu aerul unei mincinoase. Nu simți că numai eu știu să te prețuiesc, că mai eu, eu îți spun adevărul. Dragul meu, minunea mea, minunea mea, o să pleci cu mine? În ai să mă împărăsești. N-am voință. Niciodată n-am avut voință, Vrăguit, moale, supus întotdeauna Să plac eu oare, femeia? Ia, mă, du -mă. Dar să nu mă lași să fac un pas fără tine Da, acum e al meu De altfel, dacă vrei, tu poți să rămâi Eu am să plec singură nu. și tu vii peste o săptămână Că la urmă mea, de ce este te grăbești? Nu Nu, nu, mai bine plecăm împreună Nu no, cum vrei, fie și împreună Iași, dar plecăm de așa Hai. Am și să vă anunț cu părere de rău că trăsura a tras la scară. Mult stimată doamnă, e timpul să plecați la gară. Trenul vine la ora două și 5 minute. și niște prune pentru drum. Sunt foarte dulci. O să vă prindă bine. Ești foarte bună, Polina Andrei. La revedere, la revedere, draga mea. Și dacă a fost ceva care v-a supărat nu. Nu. totul a fost cum nu se poate mai bine, mai că nu trebuie să plângi. Of, cum trece viața! Ce nu-i faci? Surioara, e timpul, e timpul să nu întârziem la urma urmei. Eu mă duc la trăsură. La revedere! La revedere, dragii mei! La revedere! Dacă mai o trăi și o fi o să ne revedem din nou la bar! Iurina, nu Au! Dar unde-i fiul Unde-i ei trebuie să mi, iau la repetire, să -mi, iau la să mi o la pe zi! Să ne o le Ne-am uitat, Bastonul! Trebuie să fie pe terasă! să mă ajung din urmă! Boris Alexievici, sunt aici! Domnul Nina! am presimțit că o să ne mai vedem. Boris Alexievici, am luat o hotărâre definitivă. Zarurile sunt aruncate. Mă apuc de teatru. Mâine n-am să mai ies aici îl părăsesc pe tata, părăsesc totul și începe o viață nouă. Plic și eu la Moscova ca și dumneata. Ne vedem acolo. Ești atât de frumoasă. Ce fericire la gândul că ne vom revedea în curând. Voi vedea iarăși ochii ăștia minunați. Zâmbetul ăsta frumos, nespus de frumos și de gingaș. Trăsăturile astea blanșine, Chipul ăsta plin de curățenie îngerească. Draga mea. Dragul meu. Bă, unde-i Costea? Unde-i Costea? Nu poate trăi fără el. Se teme de singurătate. Ce vreme îngrozitoare. Ține de două zile. Ce valuri sunt pe lac. Ce valuri uriaș. În parcă întuneric. Ar fi trebuit să dărâmește în aceea. Stă goală și urâtă ca un schiere de aproape doi ani. Și cortina pocnește în bătea vântului. Când am trecut aseară pe acolo, mi s-a părut că plângea cineva înăuntru. E ca să vezi. Mașa, hai să mergem acasă. Eu rămân să dorm aici. Hai, Mașa. Hm. Hai, Mașa, eu fiu foame copilului. Leacul. O să-i dea matrăna de mâncare. E păi, păcat, ea treia noapte de când stă fără mai sa Ah, oh, tare te-ai mai făcut plicticos. Înainte cel puțin îi cu filozofia. Acum însă atâta -a știi. Hai acasă copilul, hai acasă copilul. Altceva nu mai aude la tine. Să plecăm, Mașa. Uite că vine Constantin Gavrilovici cu maica ta Hai, du-te singur. La revedere, Constantin Gavrilovici La revedere Mașa, să știi că eu m-am dus acasă Ei, Cine credea să bănuia că dumneata Costea Hai să ajungi un scritor adevărat Și uite, slavă Domnului! au început să-ți dea și bani de pe la reviste Și ce frumoșel te-ai făcut of, Bun, dragul meu Costea, fii mai blând cu mașinca mea Dă-i pace, mama E tare, drăguță Știi, Costea, unei femei nu-i trebuie nimic altceva decât o mângâiere din ochi. O știu de la mine. Lăsați-mă în pace. Uite că l-ai supărat, de ce nu-i dai pace? pare rău de tine, mașină. Nu-i nevoie. Mă doare inima pentru tine. Văd totul și înțeleg totul. Toate sunt numai prostii. Dragoste fără speranță nu există decât în roman. Toate sunt fleacuri. Numai că nu trebuie să te lași și să tot aștepți, să, să aștepți fără să știi ce. Cum ți s-a furișat dragostea în inimă, trebuie să o smulgi. Într-o zi am să-mi smul dragostea din suflet cu rădăcini cu tot. Costea cântă. Înseamnă că e trist. Ceea ce e important, mamă, e să nu-l tot ai în față mereu. Când schimb, la noi, din salon ați făcut birou. Constantin Gavrilici e mai la mână să lucreze aici. Mm -hmm. Când vrea poate ieși în parc și să mm -hmm. stea să se gândească la ale lui. Hai, hai să pregătim ceva de mâncare, mamă. Hai, mașica. Unde este sora mea? a plecat la gara să rântâmpine pe Trigori, da. se întoarce numai da. decât stai liniștit. Prieta. Dacă ai crezut că e nevoie să o chem și pe sora mea, înseamnă că boala mea e primejdioasă. Mm -hmm. Totuși mă mir, eu sunt greu bolnav și cu toate acestea nu mi se dă niciun fel de doctorie. Da. Dar ce vrei să-ți dau valeriană, bicarbonat, chinină da. Iar încep, da? Ce chin, Doamne, ce chin! Știi? Am un subiect de novele pentru Costea. O să se cheme omul care a vrut. Cândva, în tinerețe, am vrut să fiu scriitor și nu no, am izbutit. Am vrut să vorbesc frumos și am vorbit detestabil. Am vrut să mă căsătoresc și nu m-am căsătorit... Am vrut să trăiesc întotdeauna la oraș Iată că mi sfârșesc zilele și Ai vrut să titlul de consilier și la. nu? Nu, nu, asta n-a fost ținta mea Asta a venit așa, de la sine Recunoaște că nu e prea înțelept să te plângi de viața. Da, dar ce încăpățenat ești, dar înțelegi că eu vreau să trăiesc E un echipzuință După legile naturii, orice viață trebuie să aibă un sfârșit Dumneata, judeci ca un om sătul, e sătul și de aceea nu-ți mai pasă de viață, ți-e totuna, Dar o să-ți fie și dumii frica de moarte, cum le e tuturor. Frica de moarte e o frică animalică, trebuie înnăbușit. Iar v-a filozofia. Împiedicăm pe Constantin Gavrilă să lucreze. Nu nimic, nu face nimic. Dă-mi voi, doctor, să te întreb. Care oraș din străinătate ți-a plăcut mai mult? Genova. Genova. De ce Genova? Acolo e o mulțime neobișnuită pe străzi, e foarte frumos. Când ești seara din hotel, strada e tixită de lume. Te miști prin mulțime fără nicio țintă, încoace și încolo. Trăiești cu ea, te contopești cu sufletul ei și începi să crezi că, într-adevăr, poate să existe un singur suflet universal. Ca cel pe care l-a jucat cândva Nina Zareșna, ea în piesa dumitale. Dar pentru că veni vorba, unde mai fi acum, Zareșna? Ce o mai și făcând Au trecut aproape doi ani De când n-am văzut Cred că e sănătoasă Mi s-a spus că ar duce o viață cam bizară E adevărat? E o poveste lungă, doctorin spune mi te rog pe scurt A fugit de acasă și a trăit cu Trigorin Știai? Asta știu, știu A avut și un copil care a murit A avut și un copil? Bine. După cum era de așteptat, Trigorin a lăsat Și s-a întors la legătura lui de mai înainte de altfel fel, el, el n-a rupt niciodată vechile lui nu. Dar fără caracter cum știi, s-a învârtit și colo. După te am înțeles din cele câte am aflat, viața personală a Ninei n-a fost deloc reușită Da, cu teatru ce cu a făcut? teatru se pare că a nimerit -o și mai rău A debutat undeva lângă Moscova la un teatru de vară, apoi a plecat în provincie Pe vremea aceea nu o pierdeam din ochi și unde era ea, eram și eu da, da. Încerca numai roluri mari, dar jocul ei cam vulgar, fără gust, cu țipete și gesturi exagerate nu ajută erau și unele momente când striga cu talent, când murea cu talent, de-arau numai momente. Va să zic o brumă de talent tot are, nu? Eu știu, greu de deslușit. Fără îndoială că trebuie să aibă. Eu am văzut-o jucând, dar ea n-a vrut să mă vadă. Servitorii de la hotel nu mă lăsau să intru. Cu ostea. Am înțeles că se petrece cu ea și n am mai stăruit. Și ce să vă mai spun? Mai târziu, când m-am întors acasă, am primit scrisori de la ea. Scrisori inteligente, calde, interesante. Nu se plângea, dar îmi dădeam seama că trebuie să fie foarte nenorocită. În fiecare rând al ei simțeai încordare nervoasă și o imaginație cam dezordonată. Îi scălea pescărușul. Pescărușul? Da. Ea, în scrisorile ei, repetea în o despre ea că e un pescăruș. Uh -huh. Acum e aici. Cum aici? Aici un oraș, în oraș, la un han. Și-a luat o cameră. A sosit de vreo cinci zile. Nu primește pe nimeni l a văzut-o ieri și a spus că o să vină pe aici, dar nu o să vină, sigur nu o să vină. fată vine. încântătoare era. Ce ai spus? Am spus că era o fată încântătoare. Consiliul lui Sorin a fost într-o vreme chiar îndrăgostit pe ea. Dunjoan bătrân. Da, o aud pe mama. <rători> toți îmbătrânim, pe toți ne roade mai dumna ta, prea stimată, doamne, ești mereu tânără. Cam totdeauna ai o bluză de culoare deschisă. Ești vioaie și plină de grație. A, iar, iar vrei să mă de ochi, plicticosule? Bine te-am găsit, Piotr Nicolaevici. Tot bolnav? Nu-mi place. Masă. ce mai faci? Mașa. M-ați recunoscut? Căsătorită? Da, de mult. Felicitări. Costea... Irina Nicolaevna mi-a spus că ai uitat tot ce a fost și nu mai ești supărat. Acum, Boris Alexievici a adus revista cu noua ta povestire. Mulțumesc, ești foarte amabil, Boris Alexievici. Admiratorii, dumneavoastră, îți trimiți salutări. Mulțumesc. La Petersburg și la Moscova lumea se interesează de dumneata și mă tot întreabă mereu. Vor să știe ce fel de om ești, cât ce ai, dacă ești blond sau brun. Toți cred, nu știu de ce, că nu mai ești tânăr. Și nimeni nu-ți știe numele adevărat de vremea ce scris sub pseudonim. Pentru mult timp la noi? Nu, nu, nu. Am de gând să plec chiar mâine la Moscova. Trebuie. Mă gândesc să termin o și apoi am făgăduit și ceva pentru o antologie. Dar vremea nu m-a primit prea bine. Bate un vânt aspru. Mine dimineață, dacă o să mai liniștim, am să mă duc la lac să prin pește. De deci vreau să văd cu același prilej parcul și locul unde, ții minte, s-a jucat piesa dumitare. Mi-a venit în gând un subiect, trebuie numai să-mi împrăspătez în minte locul acțiunii. Boris Alekseevici, Boris Alekseevici, a rămas la noi ceva de-al dumneavoastră. Ce anume? Pescărușul pe care l-am pușcat într-o zi, Constantin Gavrilovici. Mi-a spus să-l dau la împăiat. Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Ești acolo? A, toată lumea la cină? Hai să mâncăm! Costea, Costea! Lasă-ți Hai să mâncăm! N-am chef, mamă. Nu mi-e foame. Ei cum vrei? Eu am să vă povestez, cum am fost privită la mamă. Oh, ce bine că au plecat. Pentru ne e ușor și a făcut un fel al lui de a scrie. La el, pe un stăvilar, strălucește gâtul unui sticle sparte, cade umbra roții de la moară și noaptea cu o Pe De câte vreme la mine e și lumină tremurătoare și scripirea lina stelelor. Sunt și sunetele îndepărtate ale unui pian ce mor în aerul liniștit și aromat. Da, e chinuitor. Ajung din ce în ce mai mult să cred că nu e vorba nici de forme vechi, nici de forme noi Și că omul scrie fără să se gândească la niciun fel de forme Scrie pentru că scrisul se revarsă liber din sufletul lui Cine e? Nina? Nina! Eu sunt Costa Nina, ești, te rog, intră în casă. casă Parcă aveam un fel de presimțire Toate ziua mi-a fost grea Buna mea, frumoasă, mai ai venit. Nu, nu, te rog să nu plângem, Nu nu, nimeni, nimeni Cu cuie ușa Altfel au să dea buzna peste noi Nu o să vină nimeni Nu, știu că Irina Nicolai nu aici Cu ușa da, Am să pun un fotoliu. Nu-ți fie, Teala să intre nimeni Lasă-mă să te privesc E cald, e bine Aici era pe vremuri salonul M Am schimbat mult? Da, ai slăbit ochii sunt mai mari Nina, ce ciudate că te văd De ce nu mi-ai dat voie să vin la lumea ta? De ce nu ai venit până acum? Știu, ești de aproape săptămână aici În fiecare zi am încercat de câteva ori să te văd Și am stat sub fereastra dumii ca un cerșator stea că -mă, mă urăști În fiecare noapte visezi că mă privești Și că mă mai recunoști Dacă ai ști De când m-am întors, rătăcesc mereu pe aici Prin jurul lacului M-am obuit de multe ori prin preajma casei voastre, dar nu m-am hotărât să intru. Aici e bine, e cald, e plăcut. Auzi cum urlă vântul. spune undeva, ferice de acela care în de nopți are un acoperiș și un colțișor cald. Eu sunt un pescăruș. Mm. Mm -mm. Nu, n-am văzut să spun asta. Iar încep. Nim nu, nu-i nu nimic. face bine. N-am mai plâns de doi ani. Aseară, târziu, m-am dus în parc să văd dacă teatrul nostru mai e acolo. Tot mai Și-am putut plânge după doi ani pentru prima oară. Și parcă mi-a mai ușurat sufletul. Și mi l-am luminat. De că nu mai plâns. Și-așa, acum ești scriitor, mă da, scritor scriitor și o actriță. Dar la oda același vârtești pe amândoi. Trăiam la ca un copil, mă trezeam dimineața, începeam să cânt, te iubeam, visam gloria. Și acum, mâine dizi de dimineață, trebuie să plec la Eleț cu clasa a treia. De ce te duci la Eleț? Am un angajament pe toată iarna. E timpul să plec. Mina. No, te am blestemat, te-am urât, ți am rupt scrisorile și fotografiile, dar în fiecare clipă simțeam că sufletul meu e pentru vecie legate de dumneata. Nu pot să nu te mai iubesc, Nina. În clipa în care te-am pierdut și am început să public, să scriu, viața mea e un chin. Sufăr. Sufăr ca și cum tinerețea mea ar fi zburat odată, Parcă aș fi de 90 de ani pe lume. Te strig să râd pe pe care ai călcat. Oriunde aș privi, văd chipul dumitale tale, cu zâmbetul lui Blajin care mi-a luminat anii cei mai bune ai vieții. Ești așa? De ce vorbești așa? -a spus, că sunt singur. Nici o dragoste nu mă încredești în mi fric de parcă aș trăi sub pământ și tot ce scrie searbă de uscat de întunecat. Rămâne Irina. Te implor. Sau dacă nu, dacă nu, lasă-mă să vin cu dumneata. Irina Nicolaevna, e aici? Da, da e aici. Joi, unchiul meu nu s-a simțit bine și a telegrafiat să vină. De ce-mi spui că ai sărutat pământul pe care am călcat? Mai bine mai fiu omorăță. Dată de ozită. Dacă aș putea să mă odihnesc, să mă odihnesc, eu sunt un pescăruș, că nu, nu, asta. nu eu sunt actriță, da. <gură> Chiar și el e aici, da. Trigorin. El nu crede în teatru, el râdea de visurile mele și încetul cu încetul n am mai crezut nici eu,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 Și acum plec. Rămâi cu bine. Când am să fiu actrița mare, să vii să mă vezi. Îmi făgăduiește? Da. Și acum... E târziu. Abia mai țin picioarele. Sunt istovită. Mi-e foame. Rămâi. Am să-ți aduc în mâncare. Nu nu nu, nu, nu, nu. Nu mă conduce. Ajung și singura. Desul e aproape. Așadar... L-a adus și pe așa. el.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 Înseamănau cu niște flori, gingașe și delicate. îți aminte, oamenii, lei, vulturi și potârnichile, reni cu coarne înrămurate, gâștele, păianjenii, peștii, Cei tăcuți ai apelor, stelele de mari și cele ce nu puteau fi văzute cu ochiul într-un cuvânt.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 Și cărăbuşii nu se mai auţ prin crânguri de tei. Ah! Plec, plec, nu, nu mă conduce. Nu, nu mă, nu mă conduce. De n-ar întâlni eu cineva în parc, de mi-ar spune mami. Să super, o Nina. Nina, dragoste mea. Boris, dacă când am începi seriile lungi de toamnă, aici se joacă loto. Uite-te la loto ăsta de modă veche cu care jucam cu răposata maică, dar când eram cu <gânt> ah, Boris, Boris, nu vrei să joci cu noi o partidă până la cină? Ce cine <gânt> da, e frictisitor, dar dacă tu obișnuiești cu el, merge. Haide, gata, Miza? Miza, zece copeiți. Doctore, Une pentru mine. Am înțeles, Așa. am înțeles. A spus tot? Da, da. Așa, încep, Haideți. 22. Este! 3. Uite-l. Ai pus 3? 8. 8. 81. 10. Nu, nu, nu, nu așa, da, trimite. nu știți ce primire mi s-a făcut la Harkov, dragii mei. Da. Și acum sunt sub impresia clinfelor pe care le-am trăit acolo. 34. <fie> Studenții m-au făcut o ovații. 3 Ova. coșuri cu flori. Două jerbe și uite broșa asta! Da, brumșa da, brumșa da, da, nici eu! 50! E ceva. 50 în cap! Da. E bine, purta o toaletă minunată. dacă că orice s-ar zice și știu să mă îmbracă. E bine, Nicolae! Costea cântă! E trist vietul băiatului! Îl înjură gazetele tare de tot! 76! Asta de tine e cazul! N-are noroc! Nu-și poate găsi ton adevărat! Era el ceva ciudat, neprecis, care de multe ori seamănă a aiureală. Niciun personaj nu e viu. Uite, 11 11. Noastră. Petruja! Nu, no, consilierul doar. doarme. 7. 90. Vă mă întreb dacă aș mai scrie trăind la o moșie ca asta lângă un lac? Mi-aș învinge patima asta și aș pesc ei toată ziua. 28.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 Uitați. ăsta este obiectul despre care v-am vorbit. Pescăruşul. Comanda dumneavoastră. Nu-mi aduc în minte. Nu-mi aduc duc minte. Ce? Ce a întâmplat? Mă duc eu să văd. Ce se întâmplă? Ce este? Nu am văzut nici ceva în Crusea Nu va ne știți. Știi că m-am speriat? Da, mi-am amintit de... Um, cine? Am văzut, am văzut regru înainte ochii. Boris Alekseevici, vină puțin, tără. Ia de aici pe Irina Nikolaevna. Constantin Gavrilovici s-a împușcat. Ați ascultat Pescărușul de Anton Pavloviș Cehov, traducerea Monighel Ertăr și Radu Teculescu, adaptarea radiofonică Dan Puicanu. Distribuția a fost următoarea. Arcadina Gina Patricii. Treplev Ion Caramitru, Piotr George Constantin, Nina Zareșnaia Valeria Seciu, Trigorin Victor Rebenciuc, doctorul Ștefan Radov, Sham Radu Panamarenco, Polina, Dorina Lazăr, Mașa, Dana Dogaru, Medvedenco, Mitică Popescu, asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță, regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu, Regia artistică Dan Cuican.